والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زهره فقد الله الله الله عليه الله تبارك وتعالى الله حق ولا مسلمون الله Allah molimo da nas učini od onih koji da se boje istinskom bogobojaznosti, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga wa da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljni. Uz Allahom pomoć nastavljamo sa našim druženjem, sa tefsirom. Allahom je -ta knjige, tačnije sa ovim kraćim kuranskim surama, koje mislim većina vas poznaje. فرشلي پوت smo قوارلي او نصنع زورشلي تماچنه سورة القدر القدر ناچه سورة او كوية الله تبارك و تعالى قواري او ابعوديواني قرآ ايدي قواري او نوتي ليلة القدر باكراس شمو قواريتي او سورة البيّنة ناچه سورة كاو اشتركو كوية او باما سيورة افوزنة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين تاك ودلل سورة البيّنة Znači ovaj naziv Kur'anske sure, sam dokaz, je jedan od naslova od naziva ove Kur'anske sure. I već sam vam bio govorio da nazivi Kur'anskih sura, da nekada najlazimo da se jedna Kur'anska sura naziva različitim imenima. Shodno tematici ili shodno riječi koja je došla u toj Kur'anskoj suri ili ako je posanjih sallallahu alihi wasallam nazivao nekim imenom, da se onda tako naziva. Pa je tako u ovde kodno as u nasi mushafima napisano sura albejina. Nači sura albejina shodno riječi koja se spomenije u ovoj, u ovoj suri. Mada neki, na primer, za makšer ju som tepsiru, ovu suru naziva suratul qiyama, sura qiyama, odnosno sur dan. Zato što se na kraju, dolazi zjedo spomeno, govori se o, jennetu. Ova kura sura je? Neda sura, jer je nevjernike spomenute i njihova stanja, vidjeli bi se da se da se vrti oko ovoga. Da se vrti oko ovoga. Neki su poricali, neki iz ovoga, neki iz ovoga, neki, iz ovoga, neki su okretali glave, međutim postoji više vrsta od nevjernike. Međutim zajedniška osobina svih i nevjernika, jesli da u onim dubini svojih duša znaju da postoje Allah tebara kutana. I zato kojem god kada mu spomeniš smrt, vidiš kak mu se promijeni. Zašto? Zato što ne znaš što je to Znači, na, mora nešto biti. Međutim, ne znaš šta je i zato. Zato su toliko i gobi. Zato su toliko i I tako dalje To je riječ Kufr. Znači, Ketha oni koji ne biruju. To je da kažemo jedan opći iskaz koji obuh ma sve vrste i nevjerovanja. Koji obuh ma čaj i širka. Znači, oni koji kažu da vjeruju međutim biruju nešto. vjeruju. u Ketihove. Vjeruj, da taj kamer može do njeh što vjeruju u ovo, vjeruj u ovo, znači taj kufra Buhma tege. Mađutim, znači riječ širk u Kur'anu, koji se spomni, inna Allahi la yagfira yushrake bih i tako dalje, Allah neće, prosto mu se čini širk. to se misli, da nekome ili nečemu prepisivaš osobinu ili svojstvo, koje je karakteristična samo za Allah, da nekome ili nečemu pripisnivaš osobinu ili svojstvo, koje je koristno, karakteristina samo za Allah tabaraku wa ta'ala da primjer da kažeš da neko stvario košto so što ljudi koji veru u kripo to vjeruju ili da neko kaže da neko je nešto upravlja sve mirom znači kao što Allah tabaraku wa ta'ala jedini je taj koji upravlja sve znači to je širk i to je razlika između kufra i širk znači ovaj širk ulazi šta ulazi pod ulazi pod kufra i draga vreću posadnika je svoj ummet upozorio puno na širk لدي 60 حديثا يدخل البخاري ومسلم يا الله صل صلى الله عليه وسلم تزوره واو من الشرك اي كاجناي شي شو يكون ذم اس مثلا ليس ما نيشه ماجوتي اننا ساكو مثلي ليسوا مستمالي كلام الصلاه شو سي نتربان بغير الشرك شو تتربان بغير الشرك فقط يعني كاجي الله تبارك وتعالى ان القران نبدي ابراهيم عليه السلام الله تبارك وتعالى ابراهيم عليه السلام القران نبدي imam oni mbohida pa navodi nego dug de kaže rabbi junubni bani an naabud al asnar allah satchuajmene i moj potom slo do bojavanja kipova znači ko to kaže ibrahim aleyh salem šta allah je našao u kuranu za ibrahima kaže inna ibrahima kana ummatan qanita lillahi halifan wa lam yekun min mushrike znači ibrahim sam posebi je ummet ina bi i zato je sadaf govorio, kao što je Ibrahime tajmi, jedan učenjaka sadafa, komentariši, da kažem govorioću rječima Ibrahima, a.s. kaže, fa men je menul bala'a ba'da Ibrahima. A kaže, ko je siguran od ovog musibeta, nekon Ibrahima, a.s. To je, ko je siguran, da li je čupas u ovaj musibet, ko se Ibrahima, a.s. I zato vidite kako su učenjaci ehli sunnati dalj toliko govorili i napominjali na ovu stvar koja se zove, koja se zove Zašto je draga braće i sestre, ova stvar bitna? Prvo, zato što Allah t'barak ve ta'ala mjeri oprostiti da mu se učini širk, a oprostiće samo on. Uzišeni Allah jel, šanum, kaže: "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha". Allah ne oprosti mu se učini a mimo toga će oprostit kome on hoće. Zato takođe kaže što je Allah t'barak ve ta'ala zabrani i džennet onome ko je učini وقبدوا يشرك فقد حرم الله عليه الجنه فالله يا زبران يحرام وعشني الجنه لتكونوا لا يشرك باذن الله تبارك وتعالى وتنفذوا سلكه ديال الرب قدو اذا تبرئت من صنم محمد صلى الله عليه وسلم وسور زمر كاجي صح لا يحبطن اعمالك ولا تكونن من الخاسرين صرا تبارك وتعالى وبركه صنم فصني Znači Allah djel ljšanu im kolko veliča svog La amruke, kaže takomi tvojeg života, oni su veliko izabili. Možutim ovdje mu sobrča pa kaže in ašrekte, kaj bi ti počinio širk, kaže sva tvoja djela bi propara. Vala taku nanna i kaže sasigurno bi bi bio, mina lahasirim od oniku niso propara. Početimo je obračanje kome poslaniku Muhammedu s.a.a. Zato ko se svega ovoga, može da budu odvišta da čovje govori opasnosti širka, a ćemo se tada kamračiti s sestri nikako da bude. I zato čovjek se mora vojati, znači mora da raniti znanje koje se tamo na Kur'an i Sunnetu Allahu ve poslaniku pa pa sallallahu alayhi ve sallam. Jer ima pravaca, ima pravača, znači a, koji se šire i da đanas znači učim nakazanje na od pozivima, ima stvari koji su vezane za širk. Znači onda kaže, ma ne kažem da ako spomenem nekoga i kažem taj ima riječi ili koji ako misliš da kažem da je mušrik. Na uzen بالله تعالى na čli ćem se toda načit ko tak isvari međutim kada gorimo govorimo pojalama V gorimo pojalama i zato sam gori na čelično sam gledo o svojim očima načiih njigu nači u kožo izmo đostaog podućama doma naće dauti dova kaže jariđal Allah jaređan Allah a'inuna, ainuna o Allah mi ludi po mostarnom pomostaju dozivanje m lija o Allah mi ljuddi po mostnom pomostanju na će na dozi vaš Allah Allah mi a što se od ne znamo mi kažemo, a mislimo da boljomat vjeruje, u da mi oglj. U da brani kuda Allah. da To je wa ta'ala. wa Ibn الله فبودي استراجي وتراجو Znači, također od koji su se u zadnje vreme, zadnjih godina proširili ovdje kod nas. Znači, od te neke turski džemata. Jedan džemat koji širi nešto što se zove Rabita. Znači, što se zove Rabita. Šta je Rabita? Rabita u arapskom mjestu znači veze. Znači, ta veza znači da kada je zikriš ili činiš i badet, da misliš na svog šeha. Znači, ovo se širi, bio sam upitan i sad možda će neko, možda neko mi se pospredavlju pitan, sad ovdje rabita za to. Zna i to je jedan od usula jednog od tarikata. Mađutim, o, o je li, znači ovi džamati koji imaju, oni daju kućnim studentima i tako dalje, znači širete stvari, znači da kada zikriš, znači ja se zikrim, počne da kaže subhanallahu subhanallahu, subhan, subhan, da mislim na sofi. A. Možeš i misli na poslanike. A poslanik misli na Allah. Znači, možeš grek na dođeš, na. To mora veza. Rabita konekcija. Kad jesku <laughs> konekcija nisi to. Ima konekcija, nema konekcije. Ona Znači sam to nisi firme preplaćen za internet. Znači, moraš da misliš na koga na poslanika, na šejha. To je rabita. I to je od adaba, spominjanja Allaha, od adaba i badata. Znači, ti, ti misliš na šejha, a šejh misli na poslanika, a poslanik misli na Allaha. Znači, da vam vam znači, suvišno je bilo što reči ome. Ovaj. Znači, možemo čovjek, znači, naša vjera koja je čista. Ha? Znači, mi kad govorimo o židojima, o kršćanima, kažemo kako sam, ti je vjera šta, štab. Znači, daleko, da rekoz znači ima između tebe i Boga, između njih i Boga. Kod ne nas je vjerodostavno. Znači ne znaš ništa prouči, digni Allah Allahu smilovi se, Allah razumije da je Allah dželalüšan uz ničke naređ. Znači ruk, znaš što učit, digni ruke Allahu smilovi tomom ovom. Načino znači naša vjera je građena na jednostavnosti. I građena je na to da razum da čovjekov razum to može da pojme. I zato kao što Hulusan, Taniye, na u delima, skomini, navodi, pravilo, kaže ne može da bude kontradiktornosti između vjerodostojne predaje i čovjekovog zdravog razuma. I zdravog razuma. Zašto? Zato što razum neka može da bude bolesan. Znači, ne može da bude kontradiktornost između zdravog razuma i vjerodostojne predaje. Ako postoji kontradiktornost jednotno odvojeni ured, ili je ta predaja slaba, ili je razum, da kažemo, malo skrenut. Zato što jedno i drugo je od uzvišenog Allaha, od uzvišenog Allaha, tabarake, tabareku, etak. I tako dalje, i tako dalje. U svakom slučaju, Allah dao svako dobro, znači govor, o širku, da tako kaže nije podmata. Čovjek mora da vodi račun o i mora da vodi računa do svoju vjeru, znači uči sa ispravnih izvora. Sa Kur'ana i sunneta Allah, i zato hvala Allah, znači imamo sve više i više prevedenih izvora, obratno pažno, što je kažem izvora, znači kao što je Buharija, prevedena, muslim, ovakav spračena verzija, prevedena, Sunan termizija preveden, Sunan Abu Dawuda preveden, Tevsi ibn Kesira preveden. Znači to su izvori. A ono što pišu savremeni učenjaci, znači i to može da bude ispravno a i da bude nečegolamatom. Međutim, znanje i vjera je ovo što vam spominjamo. Znači da se vratimo na izvor, da se vratimo na usul, koji je, znači kod učenjaka Ehlu Sunnata Vodžama. Znači ovo je bio vezano za govor o kufru, kufriši. Ovdje uzvišen Allah te bareko kaže, nisu se nevijenici, ne drži se korputovog prevoda. Inače nam kažem, da znači, u svi prevoda Kur'ana najbolj je najbolji korputov prevod. Znači, najbolji prevoda je korputov prevod. Naravno, u nekim stvarima je korput, postoji sporni pitanja. Zašto? Znači, ovo često puta bivam upitam pa vam sada kažem. Nema prevoda Kur'ana na bilo koji jezik. A da to nije jedna od vrsta tefsira, to zapamtite. Znači, nema prevoda Kur'ana, a da to nije jedna od vrsta čega tafsira. Zato što onaj, koji prevodi ajet, dosta ajeta postoji, da kažemo, više mišljenja. On mora da se odabere za jedno mišljenje i da to spomenu prevodu. I zato svjaka vrsta prevoda je jedna od vrsta tafsira. Rahmetli Korkut, kada je, je prevodio Kur'an, znači, držao se u naj... Onović najviše se držao, njegova metodologija bira sećejni i od Imama Bejdavija. Od Imama Bejdavije. Tako da većinom skoro nećete naći, znači odav u kurkotom tafsiru, a da nije to odabir Bejdavija. Znači to to, da znate, zato one, da kažemo, sporne stvari u kurkotom tafsiru, u kurkotom prevodu koji smo došli, znači došli zato što to meni se do Bejdavija. Znači to to odmah da znate. Međutim, od svih prevode koji ima, nema ga slično u Korkutu. Znači, zato što je Korkut bio alim čovjek. U pravom smislu te riječi. Znači, da je živ, ja sam im občin da kažem, da je živ, ja bi mu nogu poljubio. Na ruku, na do nogu. Znači, čovjek je bio alim. Alim u arabskom jeziku. Alim u tefsiru, alim ovom. Danas dođu ljudi, na kakvi inženjeri, ne znaju ono je halik na arabskom. i halik, nego Valjda je dude, znači listanska država trebalo da bičava. Dođe drugi čime koji su tako neki nešto arapskog jezika, Amanzama. Neki doktor akademik obraća se na skupu, znači ne zna da se obraća na arabskom jeziku. On obraća se prvo da mu nudi. A on neki akademik, on do doktor arapskog jezika, Hajdi šalim. znači to ne može proći tako u nešto mi smo, ne može proći ništa, to samo kod nas prolazi u Znači dođe još uvijek ne zna sestavi tjedni riječ. Valah, ja sam slušao, Valah, ja sam slušao. Znači neki od ti provodio saka priča na apskom jeziku. Ja ne kažem da ja znam arapski jezik. Ja sam tek počet u Apskom jezu. Prevodi, alam, znači pričaju, istom početnik stranac kada je došlo, da je došao i da je naučio, da je tri mjesec učio bosanski jezik i izašao na turizki priča na Bosanskom jeziku. Znači tako priča jezik. I zato vam kažem znači. Kuran te kur malasla. Bogutčo kačeđi kačeđi da dođu čuje da provodi Kur'an. Ne zna bola ništa, ne zna belih ništa, skorigiska. on kaže, neka premu do ovog korkutin. ne kaže ki na korkutov prevod ima neki opaske, možete ti korkuti biš. A. Azaraboha, skez poznava nahw, poznava sarf, poznava belagu. Poznava, znači ti gramatskog jezika. Oni ne znaju ništa ništa ništa. Wallahi ka bi došej ka bi mre Ahmed nemo radi i'rab, umret ne Al šta radi? Brat je sa na radi ona? Taj magija trati se na druge prevode, na engleskom, na njemačkom i na sateljeg prevode prevode. I zato vam kažete, znači, pored Korkut ovog, ove druge, znači, nezavriđeni da pogledate na njih. Znači, to je subodno, znači, to kažem i kažem to više. Dobro. Ovdje Korkut, Pala se Sminovo prevodi, kaže, nisu se nevijenici između sljedbenika knjige i mnogobožci odvojili. Sve dok im nije došao, jesam dovis. Imam razzi razi u svom tefsiru kaže da je ovaj oh kuranski ajat jedan od najtižih ajata u Kur'anu. Za tefsir i za jezičku obradu. Znači kaže, ko kaže mam razi? Znači ovaj oh kuranski ajat jedan od najtižih zajednifikat. Znači odvajanje nečega od nečega. Znači nisu se odvojili. Znači nisu se nebijenici od ehlur kitaba i od mušlika odvojili se dok im nije došao jasan dok im nije došao jasan dokaz. E sad ovo munfekin u arabskom misku, može da dođe u značenju tarikin, može da dođe u metru kin. Sad to znači. Znači, to značenje za koje su predijeli ovdje kurkuti, to je mišljeni bajzavir drugog men fesira, znači da se nisu nevjernici, znači koji nevjernici, od ehlun kitabe, od mušrika, odvojili, pazite sad, odvojili od čega? Odvojili od noga na čemu su bili. Sve dok im nije došao, ja sam dovis. Znači nisu se odvojili od kufra. Sve dok im nije došao jesan dokaz. Što znači nisam bilo to kufra? Zamašali u svom pafsiru i kaži da su nevjernici međusledbenicima knjige što govorili nećemo vjerovati njimu što dok nam ne dođe poslanik koji nam je opisan u knjigama da je taki i taki. I kad nam dođe taj poslanik, onda ćemo njega povjerovati. Onda ćemo što? Njega povjerovati. I zato znate da Allah je u Koranu spominje, a to je također i također u krišćanski knjigama da postoji opis Allahovu posanika sallallahu alaihi wa sallam i zato Allah z.a. namo suli saf navodi riječi znači Isa alaihi s.a. je da če poslame ne doći posanik ismuhu Ahmed če ima Ahmed znači Allah z.a. znači Allah z.a. znači Allah z.a. znači Allah z.a. znači Allah z.a. znači Allah z.a. znači Allah posanika sallallahu alaihi wa sallam znači da su ga znali po mjestu odakle će doć odakle će izać, kakve će biti građe kako znali su kao što znaju svoje sine kao što nas u psina sad upidaju kažeš kaže liki ovo ovako izgleda tako su znali opis allahu a posanika sallallahu alaihi wa sallam međutim nisu se odvojili od kufra sedokim nije došao albejina dokim nije došao jasan dokaz što je ta jasan dokaz da je da je to allahu posanika pa su neki povjerovali, a neki su ostali. Pa su neki povjerovali, a neki su šta? Neki su ostali na tome na čemu su bili. Drugo značenje ovog ajta što može da bude ovdje da riječ mun fekin znači metrukin, ostavljeni. Da sljedbenici, međutim, zato sam je opredilio kako sam je. Znači da nevijenici od sljedbenika, ahlom kitaba i od mušlika nisu bili ostavljeni, sve dok nije došao sam dokaz, što znači nisu bili ostavljeni. To jeste Allah Đarašanu bi neće kazniti sve dok im ne pošalje dokaz. Odnosno Allah im je poslao jasn dokaz, poslao ime je poslanika. I nije im kaznio dok im nije poslao poslanika. Znači nisu bili ostavljeni da traže istinu ili neistinu. Nisu, da, da sami traže svojim razumom. nego uzvišeni Allah im je poslao šta? Poslao im je poslanika zao mišić na primjer so pledioje šefusani butanije rahmetullahi lezali kaže da mun funkin znači metruki znači da skrbnici knjige obrante paže znači kako ova dva mišića su različita znači da slet, da ne binici magistatel knjige i mušrici nisu bili dostavljeni dokinije je došlo sam dokas znači nisu bili dostavljeni u smislu da luta i da traži bi znači, zbogime Allah dželle šanu poslao šta poslanija ja sam dokas poslanje poslanik drugo je, drugas, im je Zdruje, ono do prvo mišić znači da se nisu podvojili znači neki su يا <سؤال> بوستني كوفر عنتيه سواسا جناي كوفر صدقنيه دشاو بسني كوي بوساني بوساني محمد صلى الله عليه وسلم صدقنيه دشاو ياسمدوك البينه شايته البينه رسول من الله واصلاني قد الله سكي بوساني بريو بوسانيك محمد الله عليه وسلم دراكه برشي تصيني السستره يابيو اسل اسمو نابد اي ذاتو بوسانيك Priješnji poslanijeti su bili slati svojim narodima. Majudi sallallahu je je je da smo svi dobri, da smo svi dobroj. mali... Jedan moj kolega putruo iz Sirije, ali oni... Mali se bojio avijona kaže majko, onaj, kako se kaže, ja se bojim Kaže, kaže majko, ne se, kaže, mi smo ljudi osmani, neće, Allah nas čuva. Kaže majko, kaže, ovim nemaj čafira. mi ne Saki poslanih pije bilo slad svoj narodu. Muhammed sallallahu je posla يزتو كاج الله وประสليم صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد فجتكم يا انا لا تشروط وما يدوش زمنه ني تشوتي ني اداني كرشيان ني جيدو potom da umre a umre nie pobirovo a da neche biti usmenika osmenika va tej i usli shemi allah tbarak wa taala yfosfo osmenika muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa mi wasta Znači Allah je l-l-l-šanu ni jednu svar od ne traži da verujš, a da ti ne da u dokaz. Každe ti u telefon, a da, da do je to telefon. E tako ješto Allah poslali. Znači pa zdaj ne? Allah ako budu je sledio to, včno češ Ako ne budu je to, šta? Včno češ se vrši. Završi u jihana. To je malo svar. Zato uzvijšeni Allah da je da toliko dokaz za Da i u vremenu koje dolaze posljed, da znaju da je to posljednik od Allaha tebaretu ta'ala. I zato povde dajte mu'ađize, nad naravnosti Allahog posljednika sallallahu alaihi wa sada'ala, vidjet ćete da je to bio posljednik od Allaha tebaretu ta'ala. Za vremena posljednika alaihi salatu wa sada'ala, znači stvari koje su se događale. Zatim od stvari o kojima je obavijestio posljednik alaihi salatu wa sada'ala, i zato, zato, zato nema potrebe da ponavlja govorili smo. Stvari koje je posljednik rekao da će se dogoditi, on je bio čovjek ja sam ljudi kao ili. nači kad u pitanju čovjek kao čovjek nema razki između poslanika i drugi, Ali mi Allah putem, vahja putem objave dao do znanja, obavijestio ga da obavijestio ljudi da oni znaju da je ono Allaho Pa je tako Allaho poslanik sallallahu aleyhi wa sallam objavio fitnelucima koji se vesti među Pa je Ali radi Allah tala anhu kao će biti ubijen, Ja tako. O Ali je kada dođe, glahu, bako, odmira, u odmira, u odmira, u pa tira sjeće glavu ovako, pa će se odmrga što je ovdje natopitio no š o smrti umr radiyallaha ka'ala anhu. Faleko od njegove i žena, koja če naj prva, koja če umrijet. Falevo je u smrti Fatima radiyallaha ka'ala anha. Znači, svi su tu nad nara onosti Allaho upo sanihka, alihi srlata. Za njegov rime pa svetu današnjim da. Znači, danas Kur'an. Allaho u knjiga sa konja došla, Allaho upo sanih sallalahu alaihi srlata. Za naučnice svakije godine neodkriva i kažu, ova naučna činjenica se podudara sa unijem što je došlo u Kur'anu Allaho i Pazada da čunik može da kaže da Allah izrašan u nijed dunio dokis. I zato sudeje či koji dola zi? min Allahi yatilu sohfem mutahana. Znači po sanih od Allah. Naja, vrata čopet na pomnih, po sanih muhammad sallahu ala srtu, po sanih od Allah. I ne govor po hawa huwa kada adab kada Jismo mi se sni kad odijemo nahađu, kad odijemo na umru, pa kad samijemo da nazojemo salam Allahum posaniku alihissalatu salatu. Jismo mi se salatu. Isti se sni da ti salam da Allah jala še anu grao ti posaniku, dušu, da odazum i nativu, da odazum i nativu, salamu. Stojiš per posaniku, mi kaži assalamu alake, ya ti كما الله <سؤال> عليه وسلم كيف ادب كيفه سوى وصني الله وصني عليه الصلاه والسلام الله جل شان سور الحجرات قولي ماشي الله عليه وسلم لاشي يحوا ديالك عليه الصلاه تزموني كيسديزالي بلا عليه الصلاه أو الله راه قصني كان عليه الصلاه والسلام يسدي على السوي هو ديال النكروطه فكيفيت تكون الناس اللي كايغداو يما حديث شنو ما كيعني حديث هاك قصني مكاجي دو, دو دو حديث البخاري ونا عارف ني ني ني نيما شنو ني ووم برنامج برنامج مكاجي تو تو تو هو مبدو بروغرم. حديث, طو طو حديث. طو طو حديث. حديث و تو هو صح حديث و تو هو باقي حديث يعني دي ادب ما حديث بو صحيح عليه الصلاه Znači, ne možeš staviti nogu preko nogu i otvorići i, i, i, i, i učiš mushaf. Ne možeš. Znači, nisu ne, za neke stvari nije potrebno da, da da kažemo dobrođe dobro, do. ili ima uh, hadise, tako, ne smije. imaš adept. Znači, možeš i kad pričaš sa nekim, tako pričati ne možeš. Pa kako onda kad učiš Allaho, kako kad slušaš hadisa posle neka anih sratu sratu da Imam Amalik nikada nije tijelo citirati hadis posle neka anih sratu Ali prethodno ne bi bio pod abdestom, da ne bi ob Ten visio, da citira hadisa, kada bi prenosio svojim uvetu. No suvi su bili odnos, edeb krema Allahovu poslaniku, arihi salatu sallamu. I zato pokud da to rasulun min Allahi, poslanik od Allaha, vietlu suhufan mutahara, kaže koji čita, to je koji prenosi čiste listové. Mislim se na što? Myslijo se na Allahovu tebara koji ta'ala knigu. Da z toho suhufan mutahara fīhā kutubu nukadjima. Znači u kojima su propisi ispravni Ovo kutub, od riječ kitav, međutim, znači dolazi u smislu ahkam, propisi. Kao što ovaj kaže da medi namjerno kutiba alikusijam, ovljenici propisuje vam se, propisuje vam se u smislu određuje vam se kao propis. I zato je ovdje preveo, znači korku u kojima su propisi ispravni. Znači propisi ispravni je da kažemo kao što kažem brojem fesira propisi koji su pravedni, propisi koji su pravda. I zato islam je sav pravd. Samo mimo islama je ne pravda. Istlan je pravda. Sve mimo islama je na pravda. To je jedan slan koju čovjek treba da zna. I zato čovjek, ako bi pravedno pogledao, ovo sam spomnio prije, sada opet da povijem, kada bi čovjek koji nije musliman, kada bi čovjek koji nije musliman, koji ono hoće, da kažemo, čiste je duš, odnosno pravedno, ono umjereno, da gleda na islam, kao ne musliman, da bi pogledao samo propise fika, vidio bi i preko toga bi mogao da dođe do istine prijeđen. Da bi ideal je islamskih propisa. čak kažem model je islamskih propisa kako je propisano da se Musliman odnosi prema medjeljice. Prema ljudima drugdje vjerujem. Ovoze što kažem, ovo kažem zato što danas ljudi kad se netko poslije držati malo vjeruje, ići u dami, da ne kažemo malo pusni brani, da ti ne mislim da svi koji da to treba ubijati, da to treba platiti da to, da, to, da to. Pogledajte u suštinu, pogledajte u stvarnost, Pogledajte to, kako su se muslimani na ovim prostorima kad su vladali sve do je bio Kako su odnosili prema muslimanima? Jesu li došli? Mi znamo kuće njihove bogomolje. Pogledajte kako je došlo komunistam koliko komunistam porušio džamije. Koliko komunizam mđo ljudi u zatvoru, koliko komunizam popio ljudi na samode kod nas i na drugi, na drugi mjestu. Allahu poksani karihi salat i ilače da sadu na drugi. Naču islam imaju vrsta nemuslimana, vrsta nevijani. Pa imate tako, na primjer, čovjek koji je zimni, čovjek koji je zimni, znači koji, znači je ahlu zimna, znači zimnija. To je ne musliman koji boravi, odnosno koji živi, znači stalno boravi što ima gdje, ima u muslimanskoj zemlji. Tan čovjek plaća nešto što se zove džizir, danako, što je bilo kod nas poznao. Znači plaća šta? Plaća džizir. što su to plaći, plaćeni musmani šta? Musmani plaći više toga, plaći, plaći za kada. Kada musulmana sadrži je, ono mzeka, mzeka da je školku, znači da je po posto ako je para, ako je zlato, znači da je narod drugog da je šili šestoga na USD. Međutim, koliko se plaća dizija? Ima sultan, vladar, on odredi koliko će plaćati diziju. Ako su siromašni malo manje, ako su bogati malo više. Druga vrsta jest ona koja je ušla na velikoj pravilnoj na velikoj zemlji, koja je ušla u muslimansku zemlju. I kojim je neko ušao primjera men. međutim nekomu od muslimana dao garanciju da uđe. To se zove musta'men. Znači čovjek koji je šta, znači ušao. Znači pa makar da mu jedan musliman danje garanciju, ja na primjer kažem, taj i taj, jeli, može da uđe, ja mu dajem garanciju. Ako mu jedan musliman danje garanciju, nikoga od ne musmana ne smije ga pripunati. Treća vrsta je mu'ahed, ona je nevidnik sa kojim si u sporazumu. Na kojim se napravio sporazumu. Ne što isto tako ne smiješ da piješ od bola, ne smiješ da piješ. Poslanik Ali sunace kaže: "Men qatala muahadan lam yarah raihatal jannah." Ko ubije, pa što hoćeš? Ko ubije muahada, ne muslimana, sa ko je napravio sporazum, neće osvetiti miris od janna. Men qatala lam yarah raihatal jannah. Neće osvetiti miris od janna. E četvarta kategorija jeste onaj sa ko je usiu urati. znači što je tebe, znači urati. I opet to ratovanje imamo na svoje propise. A ne smiješ da ubiješ ženku, ne smiješ da ubiješ djeta, ne smiješ da ubiješ onoga koji se ne bori. Znači, tu je kodeks muslimanskog na ratovanja. Znači, pogledajte kako istan gleda, sa strane stvarnosti pogledajte kako se nemuslimani opodajte na muslimani. Najveći zločini u historiji historiče većanstva, ko je počinio su i počinili muslimani? Nisu i počinili muslimani. Znači, počinili su i nemuslimani. I zato, što danas uvjet mi moramo da se branimo? Zašto gdje moramo da se pravdam? Znači, negdje tamo ratuju muslimani i ubili nešto, ma da mi kažem, normalno, znači ima grupa koji znači imaju ekstremne ideje, koji nisu u skladu sa Kuranom i subnetom i propisima i feta voleme. Odmah kažu, e, vidiš, sam je taki. Neki dan čitam, Amerika daje 85 milijardi dolara odštite svojih vojnicima zato što su bili malo ono zatvrovani gasom onaj gasom dok su ratuvali grafu. Знаči znači, ka su so ni trovali drugi muslimane, oni apsolutno malo slučajno usmrkali na znači 85 milijardi dolara, pa čete da. A znači, oni uđu, ubijaju civilom Afganistanu, ubijaju civilom i Irak, to je mir, to je to je mirovna misija. A mi smo nam Amerikani ne kažem budala mi se da budi. Ubijaju jedno dvoje, e, eh, vidiš i sami tako. A Amerikani ne kaže kažu kršanstvo. Jo da ljudi da kažu I Zašto mi ljudi moramo da se brani? Trešu ih spomni tako, a sad i kažu, "Mi nismo mi taki? Kako su drugi Pogledajte šta je komunizam radio na ovim prostorima. Pogledajte 9 dana, dana šta se radi na civilnima Iraka, Afghanistan. Pogledajte brojke, ne sa kojima dolaze muslimani, sa kojima dolaze muslimani. Znači, nije ove organizacije sa kojima brojke, sa kojima dola... Pogledajte te brojke pa će da biti i sve biti jasno. I zato vam kažem, znači, islamske propisi su čista pravda. I ne može u njima da bude nešto što je nekavedno. Znači, mogu samo ljudi pograšno to da tumačimo. Sljedeći kuranski ajde, s ovim kuranskim Allah je l-sha'nu s'ponu wa doteče sredbani takh ma nije. Mači preto nije gure bih govor pa nabiya ničima, pa musličima, ničima. Majudin sadowu un kur'an skumajtu dola zi samu, spominjani ahlu kitaba. Pa Allah je l-sha'nu kaže, wa ma tafarraqan ladhina uutu kitaba illa min baadi majaat humul badiha. Kaže njisu sarazishu. Oni kojima i data knjiga kniga, sadu kim nije došao yasa dokesi. Sadu kim nije došao, dokesi yasa. O Odeforth kaže baš onda ne došao do kazesa. Allahu dželalhu Kur'anu na više nije sa spominjanje razila žene kršćane i židova. Ja tehlul kitab, a sa ne vremenom to me favorise od džepu. što znači Kur'an kaže nas ehlul kitab. I zašto ehlul kitab imaju određene, tako da sažemo, određene propise koji su vezani za ehlul kitaba, nisu za druge nabije. Kao što na primjer da smiješ ženu koja kršćan ili jeđov, ako s njom i tako tako. Natimđšaje naviše mjeca u Kuraniu nam govoli o to njihovom na razilažeju, pakaže oma na te farna kar ledin u tuliktada, ko su kraode ili na baddi mađatu. Ni nisu sa razišli posilka da im došao jasni doris. Onda da im došao jasni dokas spo da se razišli. Ka značie razliši za nači nisu privattelili. Zšto nisu privateli, nači nisu privatili iz ohholosti. nači to je rezime. Nisu privatili zoholosti. Nači došo je isttina, Međutim, bilo im dražije slijedeđenje strasti nego da prihvate istinu. Znači to vam je trsi ugajte. Zašto kršćani židovi, koji su znali tako zaposlenih, zašto nisu prihvatili pomjerovali u njega, nisu prihvatili pomerom un njega zato što su slijede svoje straste, slijedili su interese, bilo im draže pare, bilo im draže ublje, bilo im draže ovo, bilo im draže ovo, nego da slijede istinu. I bi vam da pročitate knjigu, da je izdaje, ne znam da se sada može i se zove putu islamu napisuje Abdullah Džuman, znači tako uzime. To je knjiga, znači staro napisana, je sa arabskog doktorize terzić. E, to je knjiga koja je napisana islam stručnjak, koji je poslije islam skučenja, koji je osnovni bio kršćanik, bio svećenik na Siciliji. Znači to je bilo davno prije pol godina i koji je opjeguo do Muslimana do Tunisa, znači tamo primati islam ili svoj islam, e, posliislam skučenja piso na arabskog između ostalo, napisao u knjigu kršćanima. Otto mi je od njegovom putu do do A to je prilike da je bilo da on bio u jednom manastinu, da je bio u jednom crkvi i služio najvećeg svečunika u toj crkvi. Znači on bio izmrtjen. Bio, da kaže, mori tom njegom u veliku. I kaže, jednom tako, ova mu njega zatvori u sobom i kaže i kaže, kaže, vidim za siste. Kaže, hoćeš mi, kaže, hoćeš mi, kaže i da. U isma dođeš do isne, kaže, hoću. Kaže, idiš što prije, kaže, dođe do sa i od znani vjeru. Kaže ja sam ubijeđen i vjerujem i znam da je Muhammed Allaho poslani i da je to jedina ispravna vjeru. Međutim, dođe do Muslimana i obznali, obznali svoju vjeru a kaže ja nemogu mogu isti, isti razloga. Znači ovu fin kad sam čita saboru, znači preporučam, možete nađe to igre pročitati, nećete se pokiti. Pa ovaj početak gdje on govori o svom tom dobrasu. Dobro. Znači ovdje se govori o tome da čovjek ne da prednos strancima nad istinom. I zaš, zato sad ovdje postavljam jednu je Zašto? Šta za nas znači ovi ovaj ajni? Šta se nas znači muslimane kad nas Allah obavještava o tome kako su se podlujili kršćani i židovi, kako se podlujili onda kada je došao dokaz? To, draga braći, cijene sestre, za nas znači da se mi ne povedemo za njima da ne budemo kao oni. Da mi ne budemo davali prednost rastima nad dokazima Kur'ana i Sunnata. I zato Allah je lišan na drugom mjestu u A zato moramo znati, znači, su tu tematku u kako je došla nekadena Allah dželle šanuna sebab ještava kao što ovde magjuki ovde dolazi ihbar bima'na nahi i obaveštenje u smislu zabrane to jeste ne nemojte biti poput njih a na drugom mestu u Kur'anu dolazi direktno zabrana Allah dželle šanune sura Al Imran šta kaže nakon što naređuje da se svedržimo Allahovo obožeta wala takunu kallezina tafarraqu vahtalafu min ba'd ma ja'ahumul bayyinat kajannamu aitabit poput oni koji su se razišli i podijelili u skupine nakon što su im došli jasni dobesa. Načinale mojte bit, ne mojte bit poput njih. Onda Allah je rošan u gore dorakage, a ispito toga ja umat ali ud wujuhun wa taswaddu wujuh. Kao jendan kadanika lića budu bijela, a neka lica budu crna. Govori se sudni dan. Pa kaže ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, kaže, jabiira lića, sel balika sunnata. At sana lića sel balikanu tadije. Mi što govorim ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, ne govorim, mu... ne govorim ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. I zato musliman mora da vodi računa o tome. Da ne da prednost svojim strastima nad dokazom koji je došao. Možeš ti da trdneš kada ako čovjek obrate pažnju. Sad ovdje strasti mogu na dva načina da se otomači. Ponekad čovjek može neku svak da uradi i svoje slabosti. a ti ne zna da je to haram, malo da radi svoje slabosti. Znači to je problem šehveta. Znači to je problem strasti. Međutim postoji najveći, veći oto. To to naravno bila u musibet zašto. Zato što, što li lage li šamo Zašto se to radi, zašto to mi radi? Znači dobro, znači svaki čovjek ima strast. Da nema strast da bi bio mene. A ne lage ti dao strast da ti iskušava? Hoćeš li ili nećeš? Mađutim, Belajko je već od toga kada čovjek poima vjeru. Kada čovjek počinje da razumijeva vjeru, ili da tumači vjeru, onako kako odgovara njegovim strastima. I zato tu dolazi opreznost, i zato opasnost, i zato tu Uvijek islamski učinjaci, kada govore o važnosti Kur'ana i sunnata, govore o ovoj stvari. Jer zato ima Mebu Dawud u svom sunnanu, ima posebno poglavlje Kitabu sunnata, poglavlje o sunnatu, o predržavanju sunnata. Prvi hadis koji je naveo jeste hadis o podjelavog unnata. Jer također na Afzirni Kesir u komentaru Gajati Sura El-Brijine je naveo taj hadis. A taj hadis koji je zabiljež ima Mebu Dawud u svom sunnanu, قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه ادى الله بصلي صلى الله عليه وسلم قال حديث تجد ما ادث ما ادث حديث ادث ما داوني كوي نو لي باش اهل السنه اللي كيسملو وقت الشك نامترياما ما مولاي حديث وكان هذا حديث صاب استوقوننه كاين други حديث حديثه نوربي فسمو قال ده الله جل شأنه نول حديث قال حديث صاب هذا حديث هذا صلى الله عليه وسلم فاشيء ان اليهود افتراكو فانا Kaže, židovi su se podijelili na koliko? Na sedamdeset jednu skupinu. Kršćani su se podijelili na sedamdeset dvije skupine. O moj ummet će se podijeliti na sedamdeset tri skupine. Kulluha fil nari illa wahida. Svaka od njih će biti u vatri osim jedna. O se neći poslanih karehi salatu osim. skupina će biti u vatri illa wahida osim Pakažu allahu poslaniče man hije, je ta skupina? Pakažu allahu poslaniče alihissalatu wassalaam, ona na koja je navnume, na da sam biho, ana alih i ashabi, na kojo sam biho, ja i moji ashabi. Ona skupina koja bi ima na čemu sam biho, ja i na čemu su boji moji ashabi. Znači ta skupina. Odnosno ona skupina koja se bude, koja bude pojma na bjeru. Onako kako je pojmoo Allahu s.a.s. je kako su pojmali ashabi ta skupina od spašene skupine. Ovaj hadis je da kažemo podstrek svakom čovjeku da uči ovu vjeru sa izvora, draga vraću. E opet vam kažem, spomenuo sam ima literature da te uči šta? Da kažeš o Allahovi ljudi nam mstanom, po mstanom. Ima literatura gdje se spominju karameti šeha, a rekao sam ne ehle su natvjeraju karamete, Međutim, keramen šeha da otišlo do Allah i kaže što si uzio, uzio dušu mog mo djeta, vrati dušu mog djeta, da toko priče sa Allahom teba, pa kaže Allah vrati dušu njegovu djeta. Naozum i ta'ala. Znači, mm. ovdje čovjek mora da uči vjeru onakako ko je došli u Kur'anu i sunnatu vahu kusarika alihi srv. I pogledajte ovdje ovaj dio. I na čemu su bili moji ashabi. Znači, je jedna stvar koja je tekako bitna. Ono na čemu su bili ko ashabi. Ovdje, draga, v Gauri, on je Gauri, i mane ko kaže ono, kaže pa su ashabi mali frizider, i su ashabi razilauti, nemam Gauri, mafrizider, imam boljauti. Musliman mora da bude napred, on ti sarno govorimo, pojmani vjeru. Da je moraš pojmati vjeru, razumjeti vjerovanje onako kako su vjerovali ashabi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onako kako su vjerovali. I zato Ibn Rajab kaže znanje je, ovo zapamti za kod kuhinje. kaže Allah, kaže poslanik Kažu ashabi. Znači ovdje ne mislim kaj. Znači da je znanje ashaba kao šta? Znači na uzbiljno znanje lahi poslanike. Da kao generacija. Ta generacija u kojoj govori Kur'an. Koji su bile najbolja generacija. Oni su svojim primjerom pokazali što znači Kur'an i su Oni su svojim primjerom. Svojim životom pokazali što znači Kur'an i su Zato što danas koja god dođe sekta Od ove 72 sekte. Svi kažu u Kur'anu se kaže tako i tako. Pa onda Kur' Tumače svojim, svojim strastima. I zato neki od tih pravaca kažu, kažu daje se prednost razumom nad čemu? Nad tradicijom. Kaže, ako dođe ono što je oprečno sa razumom, kaže, to odbacujemo. Ili mu dajemo, kaže, i onako kako odgovara, kako odgovara razum, kao što je to bio pravac Mu'atazila, ili koji su se poveli za Mu'atazila. Međutim, kad vidimo života sahaba, i po salika, kako su živi djelali, kako su panjali kao što zikri, kao što bo. Teda će mora razumiti, šta je vjera. I zašto je iza, toliko došlo u knjigama Bukhari, muslima, Ebu Dawuda, til mi ziha, po glavne obrjednosti maslava Allahu v.a. s.a. da se pobeda ma zanimati. V.a. s.a. nam je naradjivo da se pobeda ma zanimati. Iktadu bil ladhejni ba'di, pobedi te se zanon dvajit zon po semenu, zabu bakram ja maha. Najbolja generacija je moja, pa onda onako je, dolazi pa onda onako je dolazi, tu su ljudi, Allah posalica, alejselatu sselam. To je selefus salih. Izato ako pogledam života Abu Bekra radi Al-Ataran, je hazreti Abu Bekr, je hazreti Abu Bekr, sigle u kakim nitijama, pa makar lažni predama, kad je zikrio zamislio poslanika, pa poslanika, Ili je Omer zamislio Abu Bekra, ili je neko tabina zamislio Abu Bekra pa ovo je nemaš upla priče. I zato zašto dolazi asatih ashabi? Na čemu su bili ashabi? I zato oni koji govore o ashabima Allahovu posanika alihi salatu wasalam, zašto govore? Ne govori oni protiv imena kao imena, zato što ima tamo neki Abu Bakr, ima Hazreti Omer, ima Hazreti Alija, protiv nika, nego zato što hoće kad ti sruši njiga, ti sruši tvoje poimanje vjere. Jer ja naša vjerah ahli, ahli sunnatu al džemaat se gradi na onome što su prenijeli tih ashabi od hadisa, na onome što je prenijela Hazreti Aisha, što je prenijel Abu Bakr, što je prenijel što je prenijel Abu Hurire. Da razlođu i ljudi i kažu, abu nije bio baš, da tako kažem dobro. Da rođu pašteno nas da sam moraš od baš hadiša, koja krali abu Dođu i za to taj sa kojima dola za šije. I sa šireni svoje se govorio ashabima Allahov, gdje se govorio protiv ashaba Allahovu, kusarika alihih salatu wasalam, gdje se grede ashabi salatu Zašto se to radi? Za to, da ti sušli ono što ti i zato što ste vidjeli, da pominje vam ovo, znači punim imenom i prezmanje, da čova fondacija koja ima ovdje Mullah Sadra, Šiicka, koja širi, ali na jedan blagi način širi ovo vjerovani, na primjer sada provodi jedan tefsir koji se zove mi za od jednoga Tabatabaji, znači njim poznatim ufesir koji se zove Tabatabaji. Ovaj mufesir, kada tumači suru Nur, a znate, na drugoj strani suri mora, čemu se govori, čemu se govori? Najši. عائشة رضي الله عنها كانت كبيرة قطفره عائشة رضي الله تعالى عنها ابو طلحه هاذلت عائشة ا وقطف دي هذوك جاي كفو دي عائشة بلا زاصطلا اصفاري بن معتل زقشيا يفكر كسو يدمكنيس برميته لانه عائشة بلا لحكه لاغامه قد يمسلو انا هو يلقنوا ني ني سو برميته لا تو نبه حضرت معتل يستو تطو وسطو هنا سر كي المنافقين تو kako je na odbila i ta'la, Aisha kočinila bluđa cakim, sa saffanibu mu'abtalam. To je počio da širiko mu'nafici. To je znamete, vrati se nasiru Allaho krasnika, a.s.l. i to čtenači. Kako je počinula bluđa cakim, sa saffanibu mu'abtalam. Ko je znamete Aisha radega, žena naša krasnika, sallalahu a.s.l. To je vira na od svi ashaba. To je znamete, Aisha je vira učenja od svi ashaba. I zato kaženim muhazi, kada na jednu srano znanja zn na drugu, na drugu stranu znanje, svi drugi ljudi znanja iše bi pretegnuo. Znači to je pogled, ehl sunnata al džemata i pogled na žene, to je prenosio se vjerim. je jedna činjenca koji treba da znamo, znači kako su žene bile aktive, kako su prenosile znanje. I došli su ajeti, Allah objavi iz znači sedam nebesa, ajeti kojima se govori o tome da iša radijelata la anha čista. A to je šta? Znači čita ona sranica govori o potvori. إن الذين جاءوا بالإفك أصبت منكم الذين كويسوا došli sa potworem ciężko njima każe se onda wartu lola جاءوا عليه بأربعة شهداء zašto nisu došli sa četiri świadok zašto nisu došli sta za to što islam a kiedy popełnił błąd na udzbillah taala zaczęka kto mu Kaže, Allah ga Kaže, u ovim ajetima je dokaz da je Hazreti Aisha, on ne kaže da Aisha, čista sa fikske strane. Zato što nije došla četiri dok. Mađitim kaže, u samoj suštini i u pravoj stvarnosti šta se je tamo desilo, kaže, to samo Allah zna. To samo Allah zna. Znači, pogledajte kako govore o šla majic, majic preloženi. I zato ja se vraćam, kada u njoj uvijem nam se kateko, znači govor s saku, saku neko, o ashabima, o njihovom poimanju vjere. Jer u svakoj su, stvar. a ti dođe neko, opet kažemo ovdje, ne govorimo o jahanju djela ili o boženju avuta ili, ili o klimama, ne. Ne govorimo o poimanju vjere. Sada so, ti dođe neko, kaže ovo se može, jesu nas ashabi tako učinili. Ako nađeš u bilo kakvoj predaje da je tako učinili i da je tako učinili I zato ili je bitno i potrebno, i zato kažem, zato su islam skručajansi pisar ta djela. Zato kao što piso imam Ahmed, kao što piso imam Ebu Dawud, kao što je su govorili, po o sunnetu. na Čom vremno ka se pojavlja na vatariya, da dođu ti kažu što Allahu kusenika sallalahu alayhi wa sallam. Mojim Allah t'barek wa ta'ala, da nas se sviđa, da nas se sviđa, da nas se čini sviđa ben ita, sumneta Allahu kusenika sallalahu alayhi wa sallam. O da bi samo je še musa arto do, Al-subhana allahi wa bihamdihi wa ta'ala jaddihi wa sana'tihi wa salatu wa salamu 'ala sayyidina Muhammad. Kapsi čeki to da je dobud. Al-cheik koji amaza magoceti bade. Nati kapsi drži se kad ga se čini u posanikarisa. Oduta mi je rekao da večernji zikra do duha namaza do noćnog ramaza do to kila dobud. Izato mi su da radi Allahu ta'ala anqali vidimo skupno je Kaže slijedite na mojoj ono je i zato kako ako bi vidio, znači kakav je bio dan Allahovu po salivu salatu od zikra, od noćna od namaza, od učenja Kur'ana, od sadakje, subhanah vidio koliko to je želo blizak, ta'ala. Zato da nas Allahe tebarek ta'ala učini od islih izledenih,